kan ska ni få höra på en intervju. Kristina, jag, intervjuar Linnea. Alla frågorna nu först har frågeord först. Och efter frågeordet kommer verbet och vi har samma verb i svaret. Samma tid också, vi kan inte ha tid i frågan och dåtid i svaret utan vi har samma tid Nutid, tid eller dåtid dåtid 1 Vad heter du mer än Linnea? Jag heter Judith Linnea Pete finns det? 2 Var bor du? Jag bor på Sofia Lund i Malmö. 3. Var är du uppväxt? Alltså där man bodde som barn och sen växte man och blev större och sen blev man vuxen. Då är man uppväxt. Var är du uppväxt? Jag är uppväxt i en liten by i Jämtland. Gentleman, det är som Skåne, men där är mycket mer skog. Det ligger längre mot norr i Sverige, på gränsen till Norge. 4. Hur många bodde i din lilla by? Där bodde 30 personer. 5. När flyttade du till Malmö? Jag flyttade hit för två år sedan. Sex. Hur länge har du bott här? Inte i här. Det ska bara vara här. Hur länge har du bott här? Jag har bott här i två år. När man säger hur. Då, kan, då kommer det ett ord till efter. Hur länge, hur mycket, hur mycket pengar. kan komma tre ord. Hur eh, många barn. Sen kommer verbet. Hur länge har. Hur många barn har. Alla de orden hör till frågeordet. Hur länge, hur många barn. Det hör till frågordet. sen kommer verbet. Sju. Det kommer tre stycken frågor med vilken. På de orden vilken, vilket, vilken och vilka, där kan det också komma fler ord efter som hör till verbet och sen kommer äh, hör till frågeordet och sen kommer verbet. Så det är vilken orden och det är hur som det kan komma fler ord och sen kommer övet på andra platser. Alltså. Vilket var ditt första jobb? Mitt första jobb var på ett äldreboende. Eller kan man säga, det var på ett äldreboende. Det heter Om man inte vill säga mitt första jobb en gång till så kan man säga det. För det heter ett jobb. Det. Ett jobb. Mitt första jobb var på ett äldreboende. Eller? Det var på ett äldreboende. Åtta. Vilken mat tycker du bäst om? Jag tycker bäst om lasagne. Det är pastaplattor. Och så har man köttvers. Och så har man ostsås. Och sen kommer en ny pastaplatta. Och så mer ostsås och mer köttas. Och så en ny pastaplatta. Lasagne. Från Italien. Vilken mat tycker du bäst om? Om hör ihop med tycker. Tycker om. Om är en partikel som kommer på den andra gröna lappen. Jag tycker om, jag tycker bäst om, jag tycker inte om, jag tycker alltid om. Nej, jo. vilka platser tycker du bäst om i Malmö? Vilka platser tycker du bäst om i Malmö? Jag tycker bäst om Möllevångstorget, Möllan, Ribbersborg, Ribban och Sofia Lund. Tio. Vad heter dina syskon? De heter Finn, Matilda och Nisse. Nu kommer ja och nej frågor. Det är frågor där man alltid har ett verb först. Inget frågord. Ett verb. Och vi svarar med samma verb. Är du alltid glad? Nej, jag är inte alltid glad. Men ofta. Eller, nej det är jag inte. Men ofta. Brukar du cykla till skolan? Ja, jag brukar cykla till skolan. Eller, ja, det brukar jag. Om man svarar med det brukar jag, alltså man har ordet det först, då tar man bara hjälpverbet. Inte ordet cykla då, utan bara brukat. Ja, det brukar jag. Har du några barn? Nej, jag har inga barn. Eller, nej, det har jag inte. 14. Kan du spela något instrument? Nej, det kan jag inte. Men jag kunde spela dragspel och fiol när jag var liten. Ni kan googla dragspel och ni kan googla fiol. Så ser du hur de ser ut. Det är musikinstrument. Musikinstrument. 15. Brukar du prata med statsministern i telefon? <går> Men Kristina då? Nej, jag brukar aldrig prata med statsministern i telefon. Ni vet statsministern som... Stefan Löfven som är chef för riksdagen, för regeringen, som bestämmer i Sverige. Nej, jag brukar aldrig prata med statsministern i telefon. Eller, nej, det brukar jag inte. Nej, det brukar jag inte. 16. Gillar du att simma i sjöar? Ja, jag gillar att simma i sjöar. Eller? Ja, det gillar jag. Eller? Ja, det gör jag. En sjö har sött vatten. Inte salt vatten. Havet har salt vatten. En sjö har sött vatten. 17 Tycker du om att baka bröd? ja det blir för mycket mjöl på golvet och disk. Nja betyder både nej och ja. Det, hon tycker om att äta när hon har bakat men hon tycker det blir mycket mjöl på golvet. Så nja, det är både nej och ja. Ja, det blir för mycket mjöl på golvet. Och disk. 18. Brukar du sy dina egna kläder? Nej, det brukar jag inte. Men jag brukar laga dem på min tramp Laga, det är att göra så kläderna blir bra igen trampsymaskin, en gammal symaskin som man måste trampa med foten. Inte elektricitet. 19 Kan du laga cyklar? Ja. Jag kan laga cyklar. Eller ja, det kan jag. Jag kan i alla fall laga en punktering. Punktering det är när man cyklar och psh, luften går ut ur däcket. Det har gått hål. I alla fall betyder Linnea kan kanske inte laga alla saker på en cykel. Men hon kan laga en punktering. Intervju med Kristina. Jag heter Linnea och nu ska jag intervjua Kristina. Först kommer med frågor först. Vad heter du Kristina? Hon skojar jag med mig. Jag heter Kristina, Marta, Charlotte, Hängsel. Jag har ett efternamn och tre förnamn. Min mormors förnamn och min farmors förnamn. Kristina, Marta, Charlotta, Hängsel. Ibland har invandrare många efternamn men bara ett förnamn. Men ofta i Sverige har man många förnamn och bara ett efternamn. Två. Hur gammal är du? Jag är 59 år. När är din födelsedag? Den är den 10 juni. Det ska stå är. Vanliga verbet är. Det ska är i frågan. Där ska stå är i svaret. Den är den 10 juni. 4. Var bor du? Jag bor på Mary Hill. Nära, Nydala. Fem. Var har du växt upp? Nu är det tre ord som hör till verbet. Har, växt och upp. Upp är en partikel som hör ihop. Så vi måste ha med alla de tre orden som står på de gröna lapparna. Har, hjälpverbet, och växt upp. Det andra verbet och partikeln. Var har du växt upp? Jag har växt upp i Örkeljunga. 6. Hur många personer bor i Örkeljunga? Det bor cirka 5000 där. Nu var det tre ord. Hur många personer? som hörde till frågeordet. Och sen kom verbet bo. 7. När flyttade du från Ökerjunga? Jag flyttade 1979 när jag gifte mig med min man Björn. 8. Vart flyttade ni då? Vi flyttade till Nobelvägen 72. 9. Vad var ditt första jobb? Det var som gitarrlärare och flöjtlärare. Och jag säger det för att det heter ett jobb. Det var som gitarrlärare och flöjtlärare. 10. Vad tyckte du om att göra på fritiden? När du var barn? Jag tyckte om att klättra i träd i skogen. 11. När började du spela musik? Jag började spela piano när jag var sju år. 12. Vilket instrument tycker du är roligast att spela? Jag tycker bäst om att spela tvärflöjt. 13. Varför tycker du bäst om att spela tvärflöjt? Jag tycker bäst om det för att jag känner mig säker på det instrumentet. 14. Vad är ditt drömjobb? Det är uppfinnare. Jag det ordet uppfinnare. 15. Vad ville du bli när du var liten? Jag ville bli kassörska. I affären. I kassan. Kassörska. Nu kommer ja och nej frågor. Fråga med ett verb först. 16. Tycker du om ditt jobb? Både tycker och om som hör ihop. Tycker om. Båda hör ihop. Om hör ihop med verbet. Så om måste vi också ta med. Tycker du om ditt jobb? Ja, jag tycker mycket om mitt jobb. Eller, ja, det gör jag. Om jag bara säger det först, det gör jag. Då tar jag bara med tar jag inte med båda orden. Det ska vi prata mer om varför det är ordet, verbet djur. Det pratar vi mer om nästa vecka. 17. Har du några barn? Ja, jag har barn. Tre stycken. Eller, ja, det har jag. Tre stycken. Och stycken kan man säga om saker, men också Människor, det går bra. 18. Har du några barnbarn? Ja, jag har barnbarn. Tre stycken. Ja, det har jag. Tre stycken. 19. Tycker du om kebab? Nej. Jag, efter jag måste det komma ett verb. Ser ni? Vi har glömt att skriva det. Jag tycker. Nej, jag tycker absolut inte om kebab. Nej, det gör jag absolut inte. Här är både absolut och inte som är satsad verbial. Två stycken på den lila lappen. Nej, jag tycker absolut inte om kebab. Eller, nej, jag jag tycker om kebab. Jag tycker om, eller Nej, jag tycker inte om Och absolut inte, då är det 100% inte Jag tycker absolut inte om kebab 20. Tycker du om att tälta? Tälta är när man sover ute i ett sånt litet hus av tyg så Mjukt tyg du kan googla tälta. Tycker du om att tälta? Ja. Sådär. Jag vet inte. Lite ja, lite nej. Mitt emellan. Sådär. Lite. 21. Kan du simma? Ja, jag kan simma. Eller ja, det kan jag. När vi säger det först så tar vi bara hjälpverbet, inte både. Kan och simma, utan bara kan. Ja, det kan jag. 22. Kan du dyka? Ja, jag kan dyka. Eller, ja, det kan jag. Men jag vågar inte hoppa från hopptorn. Hopptorn är så man hoppar fem meter ner i vattnet. Det vågar jag inte. 23. Kan du prata spanska? Nej, jag kan inte prata spanska. Eller? Nej, det kan jag inte. Hur så? Hur så betyder varför frågar du? Varför vill du veta? Hur så? Kanske du säger ja, Jag har ett brev på, på spanska. Om du kunde spanska så... Så kunde du läsa det för mig. Hur så? Varför frågar du? 24. Kan du sticka och virka? Ja. Jag kan sticka och virka. Eller? Ja, det kan jag. Varför undrar du? Sticka är med två stycken stickor. Och virka, då har man... En verknål. Du kan googla de orden. 25. Kan du bygga en vägg? Ja, jag kan bygga en vägg. Eller, ja, det kan jag. Inga problem. Kan du? 26. Kan du laga en bil? Nej, jag kan inte laga en bil. Eller, nej, det kan jag inte. Tyvärr. 27. Har du lätt för att sova? Ja, jag, jag, vi har missat ett G. Jag sover bra, inga problem. Har du lätt för att sjunga, lätt för att prata, lätt för att läsa, lätt för att sova? Om du kan göra det lätt, lätt för att Ja, jag sover bra. Inga problem. 28. Har du någon bil? Ja, jag har en bil. Eller, ja, det har jag. En Volvo V50.